Наша мова. Наша спільна мова. Ти схожий на іспанця. Ти добре говориш по-іспанськи. Майже без огріхів. Ти можеш залишитися з нами в Іспанії. Андрес, ти як іспанець. А може ти іспанець? А може ти був колись іспанцем? А може? А може? А може ти колись народився у моїй прекрасній батьківщині козачкою? що чекала із походу чоловіка, жінкою гайдамаки, що пішов різати багатію і допомагати бідним, чи кохану січового отамана, чи наливайка, кармалюка, чи довбуша. Не могла ти бути простою дівчиною у минулому своєму. Не могла бути звичайною. Бо те, що я чув у тобі, те, що я бачу у тобі, чим живу у тобі – це я. А я лечу над землею у пошуках бою, у пошуках правди я завжди літав, Лечу і літатиму. І я з тобою. Ми прийшли до її матері. Посріблена у темній хустці, А ще молода жінка, приємна, Але тверда усмішка, Допитливий погляд. Я знаю про вас, Марія Тереза казала. Рада познайомитись, приходьте. Чоловік на фронті, важко нам. Але друзі моїх дітей... Друзі мого дому, ми вам завжди раді. Стискай долоні смаглявого підлітка, який дивиться мені просто в очі. Руку мою на мить затримує, а тоді сміється несподівано дзвінко, я ж здригаюсь. Він сміється весело дзвінко, очі його блищать задрикувато і скристо. Це пако або ж Франциско, брат Марії Терези. Я вже тебе вчив, казав він, ще в перший день. А як же? Сказали, що із своєю сестрою Русо пішов. Я побіг подивитись. Я вже знаю, що ти в сполонії. Я теж піду на фронт. Тихо, каже мати. Ще тобі до нього далеко. Ось матері допомагай. А я що бурюються? Не допомагаю? Ні, синку. Це так. Не знаю, що б робила без нього. Я на роботі, Марія Тереза теж, батько на фронті, а він у нас голова родини. Я чоловік, каже Пако. А що робити? Треба. Тут і Мігеліто. З ним ще клопотою клопоту. Та втішний. Дружна, гарна родина. Легко мені з ними, просто. Я вже люблю їх, я полюбив їх усіх давно, ще до того, як побачив. І зараз радію, що вони саме такі, веселі і темноокі, що така мати. Такий мегеліто, смішний, картавець, і такий пако, дуже подібний до сестри. А лише мужніші риси, гарний хлопчик. Ось хто зводитиме дівчат. Вже зводить, каже Марія Тереза. Тут з ним таке, гай, каже пако, досить стара, це мої справи. Поко сміється, виходить. І мені шкода, що він іде у повітрі, його сміх. Скоро тринадцять, каже Марія Тереза. Важкий вік. А ти? Сміюсь я. А ти сама? А ти? Каже мені вона. Тобі ж самому тільки вісімнадцять. Я замислюсь. Як усім нам мало років. Які ми молоді. Чомусь давно не думав про це. Тут на війні, усі однакові, вік не важить. Має значення дія, навіть не, розум, не освіта, дія має значення. Я кажу про це Марії Терезі. Звичайно, розповідає вона. Не тільки на війні дія це мужчина, хтось або чоловік, або ні. І все тут. Пако такий. Усі, хто зне Пако, це бачить, ти не думаєш, що він малий. Обставини зробили його дорослим. Я його дуже-дуже люблю, і він мене теж. Ми дуже близькі. Андрес, ти любитимеш його, так? Я вже люблю його. Кажу я і відчуваю, що це правда. Я вже люблю його, і зараз люблю його ще більше, бо ти сказала, що він для тебе найбільша істота у цьому світі як людина, як брат. Твій брат, мій брат. У мене є сестричка, я її майже не знаю, і 9 років, і якщо повернусь, я її не впізнаю. І якщо Марія Тереза затуляє мені долоні рота, і я розумію, чому і захлинаюсь на цьому слові. Це війна. Це може трапитися завтра, сьогодні, а вчора. Я зустрів своє щастя на лінії. Марія Тереза. Завтра я знову йду. Минуло два місяці. Усі знали, що в мене є наречена Марія Тереза. Капітан Сергіо, наш командир, часто відпускав мене у місто. Марія Тереза переходила до нас. Пако проводжав її до нас, залишав зі мною, і підморгуючи, ішов геть. Додому її проводжав я. Напевно тому, що я несподівано зникав і з'являвся. Усе відбувалося саме так. А може тому, що кохання переповнювало нас? Може тому, що воно стало безмежним, як океан, як небо? Може тому, що довго стримувала моя свідомість пристрасть? І та пристрасть запломеніла в мені, і я вже не міг спати, повертаючись після зустрічі із Марією Терезою. Не міг заснути, думаючи, уявляючи собі все, що я мав би робити із нею. Та на побаченнях не смів торкнутися її, боючись образити, боючись виглядати недлікатним, приземленим, бо все у нас мало бути інакше. А може тому, що Мадрид без угаву бомбардували, і ми під бомбами шукали притулку. Просто... Безпечного місця Тулилися одне до одного Найтісніше, найближче А може це покой, який Сказав мені Вона так тебе любить Моя Марія Тереза Аж занадто, чи ти не бачиш